Хотілося б сказати, що так, і сама до себе посміхнулася. То так чи ні? Розумієш, я спочатку їхати не повинна була, бо не з їхнього гурту. І взагалі-то з ними не співаю. Прізвище в неї – Галахова. Малозвучне, справді. Десь працюєш? Сама з Києва? Навчаюсь у Києві. Ліля домовилася, щоб я їхала на підспівку. Ліля ж ніби продюсує. Мене завжди кудись запрошують виступати, так що Марат досі сердиться і замовкла. Матвій одразу визначив у ній щось половецьке, я не погодився, бо замість засмаги бачив ледь тримкі веснянки. Хоча брови тягнуться високо, очі з припухлими нижніми повіками спрямовані й великі, зіниці відтінку Афелія, а до джинсів такий гожий обрис тегон, що можна позаздрити її невзабарі молодому і стрункому материнству. Скинула бордовий жакет і показала рожеву блузку, короткий рукав, голі передпліччя. Чому чоловіки бояться вродливих жінок, я не знав. Тим паче, що дівчина поводилася скромно. Вже маєш досвід виступів? Так. Минулої весни з іншими була на відборі до Ялтинського фестивалю. Хто вони? Ти їх не знаєш. І все-таки звідки ти? З півдня? Із Кіровограду? Таких абриковців, як у нас, у Києві немає. Усе якісь бліді, шкода. Хоча це так, немає значення. З тобою аж четверо. А ви дуетом? Еге, це востаннє. Давно разом. Десять років. Що це у твого друга за плащ? Не знаю. Певне, щоб когось вразити, щоб дівчата самі падали. Запитав, як потрапила до університету. Здобула грант на безкоштовну освіту, а батьки... Однак Яна все це вважала не вартим уваги. З Лілею познайомилася на минулорічному відборі до Ялти. Чи не вона допомогла приїхати у столицю? Ні, повернулися наші. Ну так, от я дивак, рубака естрадник і епатажний вайлом. Беручи віжки розмови у свої руки, вже розказав, що ми, хлопці, які росли на гарячих компотах радіопромені, що на листопад нас запросили виступити в одному столичному клубі у квадраті. Що сталося це навесні під час Червоної Рути, де була, ех, велика-велика, перепрошую, срака, яка коштувала нам трьох днів життя, розбитих пальців, двох печених курей і купи нервів, а винагородила натомість дипломом, який ще треба забрати з Києва та можливістю здійснити прощу долесених місць, що я із превеликим задоволенням і зробив». Після чого у співробітництві з колегою зі школи Оленою Станіславівною підготував п'єсу-оперед до 130-річчя співачки досвітніх вогнів. О, п'єса обіцяє бути потужна і жалісна. Кожен бере свої речі. Я поступаюся частиною коридору дівчатам. «Так чому ваш виступ останній? Не шкода?» Яна Галахова зичливо запитала саме Гацкевича. «Не дуже. Справді?» – хитала довірливо головою Ліля. «У Матвія сім'я, у мене діти. Дівки переглянулися. Чи то у нього, у нього все, і сім'я, і незабаром будуть діти. А ви що граєте?» Марат їхній фронтмен відповів. «Міський фолк. Стьоб підземних переходів? Ні, ми його використовуємо». «Для чого це?» Гацкавич кивнув на плащ. «Життєве кредо? Лицарська відзнака? Позичив?» «Ні те, ні інше. Просто знаєш, він дуже зручний і теплий». Усмішка і погляд Марата по попаробоцький, хитренький та підлітково-виправдальний. «Ванько, не наїжджай на хлопця!» – Ліля заступилася. «Справді, дуже зручний плащ!» Андрій слухав зацікавлено, наскільки я зрозумів, молодик небагатослівний. Галя поводилася надспокійно. Гацкевич зрозумів, що перевагу... Гацкевич зрозумів, що перегнув палку, убіг, засунув нижню губу і кивнув. І далі в центрі уваги був фронтмен диких абрикосів. Він на виході з ліфту, він з ключами, з Богданом, він і дитя абрикоса на одному поверсі з нами. Цікаво, як йому вдається рухати свою потужну щелепу, такою собі мрією джентльмена, На його витертих джинсах, турецьких мальвінах кілька зашитих дірок. Сьогодні такий бідний студент – рідкість, якщо, звісно, він студент. Раптом, наче не хотівши цього, я зізналася. Взагалі-то після вечері можна буде зібратися на посиденьки – Гацкевич відповів, що наш номер – до їхніх послуг. У кімнаті, я мовив, Мінне Занг. «Хто?» – не дочув Гацкевич. «Марат». «Вибач, я думав про Яну Галахову». «Чому буває привабливе міщанство, пансіон і готель?» «Бо до них приходиш на все готове. Хоча б ненадовго, людину і нагодують, і обігріють, і покладуть спати у цілком облаштованому гніздечку. Як нас у кімнаті номер 44». Ми господарювали серед ванною кабельних телепрограм, холодильника і двох ліжок. На вікнах ламбрикени. Упорядники фестиваль розписували на п'ятницю, суботу та неділю, а жеребкування відбуватиметься після заїзду. Отож, на сьогодні цю подію ми виділили як головну. Бо для конкурсантів порядок виступів важливий. Спочатку і зал не розігріти, і журі не розслухане, а під завісу всі вже втомлені. Після обідні обзорни у закутку на другому поверсі готелю спочатку скидалися на бардак, який довірливі люди називали жербкуванням. Люди ніяк не могли зібратися до купи.